Poetul Aș sta așa cu fața în sus, lovit pieziș de vreme, Și încet ca un izvor supus, ți-aș murmura poeme. Și patul de sub șira mea, podeaua care îl ține, Cu timpul s-ar dărăpăna și în casă ar fi ruine. Și peste molcomul prăpăd, peste privirea-mi oarbă, cu gura începând să văd, eu năpădi de iarbă, din somnul ca un trist magnet ce știe doar să cheme, Ți-aș mai încredința încet mistere și poeme. Albitul firii mele os, schiloadă chiparoasă, lovit de pietre dureros și mărunțit de ocoasă, Ar face gură și-ar șopti despre ce e... Și numii în veacul de schizofrenii, până la sfârșitul lumii. Și dacă varul cel nestins, cei una cu folosul, Cu cinicurlet din adins mi-ar înghiți și osul, Eu, tainic, blând și tutelar, călcând tăceri postume, Din toți pereții dați cu var, m-aș reîntoarce în lume, Către o casă unde acum și moartea mai așteaptă, până să înceapă tristul drum de dincolo de șoaptă. Să-ți spun că încă nu-i târziu, ruina e departe, iar eu cu inima te știu pe viață și pe moarte. Aș sta aici pe acest prundiș pe care mi-este bine, ca vremii pus hotar pieziși, să-mi bătrânesc de tine. Să-mi sugă oasele în pământ de parcă oase aș plânge, să fiu doar calcar și cuvânt. Și un ultim strop de sânge.